Halló! Jó reggelt. Jó reggelt. Fogta magam és feliratkoztam a Navracsis YouTube csatornájára, külön meg is kértek rá és aztán gondoltam, hogy ezen nem múljon. De vagyok? Igen. Van már gáz? Nincs. De ez hallható a hangom, szerintem. Hát figyelj, hogy a hangod a mi hallatszik. Meséljél a gázról, ami nincs. Hát. Mit tudsz mesélni arra, ami nincs? Hát, hogy hol van elakadva? történt -e bármi változás? Feleségeddel beszéltem, ő adott részletes leírás, nem lehetett eldönteni, hogy egy családi esemény van a hangjában, vagy pedig a gáz hiánya, vagy egyszerre mind a kettő. Válszerűen mind a kettő volt. Hol, meddig van gáz? Hogy meddig van? Hát igen, honnantól nincs. Tehát így, így szakaszosan, tehát hogy a mellettetek lévő házban van-e gáz? Ott valószínűleg van. A háznak a vezetékét cserélték ki. Hú, most már én is hallom, hogy milyen a hangom. Szóval Nekem tetszik. Örülök neki. Tomvédcesz. Kicsit, kicsit igen. Szóval... E, egyébként ez zseniális, mert pontosan a villamoson idefelé jövet néztem meg. Van aki ilyen rutin dolgaim, hogy megnézem elsősorban a Krisztán miatt, mert én már láttam, hogy a Tomvédszek van-e turnéja, de nincs. De mondom, ezt ma reggel néztem meg. Na, tessék. Fantasztikus volt az a prágai koncert, amit láttam. Kicsit lerontotta a prostata gyulladásom, de hát azért valami mindig kell, hogy betegye a lábát. Nincs gáz, prostata gyulladás, szerintem az utóbbi rosszabb, de nem akarok hencegni. Igen. Szóval a gáz az meddig van? A melletetek lévő házban van? Én úgy tudom, hogy van. A házunknak cserélik ki a vezetékét, úgyhogy. És nem, nem, nem, nem, tud, nem, nem megy gyorsan? Nem, nem, azt nem lehet mondani. És valószínűleg megnyugtató lenne, hogyha mondtak volna valamit, hogy mikortól lesz, de erről sincsen információnk. De elintéztem, hogy az időjárás, az viszonylag kedvező. Igen? Jó tudni. Igen, 17 fok lesz. Aha, hát ma reggel 6 volt, úgyhogy... Hát reggel hidegebb van, de napközben felmelegszik. A lányodnak I... is ilyen a hangja? Nem, nem, nem neki nagyon szép. Ő ellenálló? Vagy ellenállóbb, mint a felnőttek? Hát ő az, aki felszívja a meleget. A meleget. De igen, de. Valójában a gyerek elszívja előletek a meleget? Alig, nem. igen, igen. Talál-e az Egyesült Intézet kutatási igazgatója bármilyen rendszer szintű leírást abban, ami ott a környéken beleértve a gázhiányt jelentkezik? Vagy ezt képes magánemberként tekinteni, és nem lát belőle, nem lát benne rendszer jelenséget? Hát mindig nagy, nagy ilyenkor a kísértés, hogy az ember a saját kilódásaiból világmegfejtéseket vonjon le, de én nem vagyok hajlamos erre. Az biztos, hogy a, az aktívabb kommunikáció az mindig sokat segít lelkileg. Az nincs. Az aktívabb kommunikáció, mint panasz, hogy az aktívabb kommunikáció a kivitelező irányában? A kivitelező irányában. És nincs Tehát kommunikáció? Nem, nem, biztos, nem, biztos, hogy, hogy, nem biztos, hogy mentálisan jót tesz, hogyha akkor közlik, hogy három hétig nem lesz gáz, amikor kiszerelik, abban a pillanatban. Nem biztos, hogy jó az, hogyha nem három évtig nincsen gáz, hanem tovább, és nem biztos, hogy jó az, hogy nem mondják meg azt sem, hogy mikor kötik vissza. De hát ezek egyéni panaszok. Hát nem, nem te az egyéni panaszokat a Kejfej Jancsi soha nem nézte le, sőt. Az én tele mindig arra hívta fel a figyelmemet, hívja, hiszen múlt időben beszélni róla uri luxus lenne, hogy az ember képzelje bele magát egy másik ember helyzetébe, mindig máséba. Te valahogy is belehelyezkedtél egy olyan ember helyzetébe, akinél három hétig nincsen gáz, szeptember-október folyamán, vagy inkább október-november folyamán. Hát a fűtés hiány, mint állapot, az, az egy olyan helyzet, amivel beleképzeltem már magam, igen, igen. Tehát ez, ez az empátia maga, ami egyesek szerint a morálnak a gyökere. És egyetértek velünk. Nevelhető. Kinevelhető. Az empátia. Szerintem igen. Azzal Szerintem születünk? Igen. Hát részben születünk vele, részben nevelni lehet vele, persze. Tehát fel lehet hívni a gyerek figyelmét arra, hogy vannak más élethelyzetek, amelyekbe bele lehet képzelni magunkat. Egyébként tény, hogyha az ember nem tudna, hogy veled beszél, akkor azt mondaná a telefonba, hogy legyen szüves, adja a Filipov Gábort, és hogyha Netán azt mondaná, hogy azt, beszél, akkor azt mondaná neki, hogy na, ne hülyéskedjél már. Köszönöm, ezt jó tudni. Most már ketten vagytok. Ez a hat, <hállt> meg a másik. <hállt> Mekkora hangsúlyt fektetek e, arra, hogy a lánynak e, az empátia képessége milyen legyen, illetőleg van-e egy országnak empátia szintje, és az változik-e? És ha változik, akkor mitől? De ha nem változik, vagy rossz a kérdés, akkor ugorjuk át. Nem, is az, nem egy országnak, hanem hogy van-e olyan, hogy empatikus ország, empatikus nemzet, vagy empatikus a pillanatai a nemzetnek. Hát szerintem nemzeti szinten az empátia az valami olyasmi lehet, mint a szolidaritás. Igen. Tehát, hogy a gyerekkortól kezdve témává van téve az, hogy beleképzelheted magad másoknak a helyzetébe, akik kevésbé szerencsések, mint te. Szerintem abból levezethető, levezethető nagyon sok minden a társadalmi működésünkben. Én empátia csak a nálunk rosszabb helyzetben lévő emberek iránt lehet, mert szerintem nem. Az empátia az egy olyan beleérző képesség, amely minden szinten, szinte minden olyan, mint a korvináruház. Ja, abszolút így van. Szerintem ez a művészetnek, mint az ember az egyik kulcsa, hogy nagyon sokféle élethelyzetben bele tudod magad képzelni. Abszolút, ezt, ezt nagyon fontosnak tartom. A eredeti kérdésedre válaszolva, szerintem ez a gyereknevelés során is elég fontos, hogy a gyerek az ráébredje minél korábban arra, hogy, hogy vannak más élethelyzetek, mint az övé És hogy az, az, amiben ő él, és ami neki természetes, az valójában nem magától értetődő. De menjünk vissza a gázhiányra. Vajon aki a gázhiányt előidézte és megszüntethetné? Benne van-e empátia azok iránt, akiknél már három hete, vagy már tovább nincs Gáz. Hogyha van benne, akkor nagyon szenvedhet most. De vajon van? Ezt azért Ezt kérdezem tőled, mert a környezetemben, ugye életkoromból is adódóan egyre több olyan ember van, aki egészségügyi ellátásra szorul, a legkülönbözőbbekre, bár te szélesebben tájékozott vagy az átlagnál az én életemet illetően. És ezek a beszámolók, ezek arról szólnak például, hogy az egészségügyi intézmények dolgozói részint az egészségügyi intézmények körülményei, részint a betegek létezése kapcsán, hát súlyos kopásban vannak legalábbis az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők oldaláról, akik ennél nagyobb empátiát képzelnének, részint a helyzetüket illetően, az egészségügyi helyzetüket illetően, részint az ellátásukat illetően, és nem azt mondják, hogy robotokkal találkoznak az egészségügyi intézményekben, minden esetre kevés olyan ember van, aki arról számol be, hogy habár az eszköz ellátottság, vagy nem tudom, az ágyak minősége, az hagy magá után kívánni való, de maga a személyzet az elképesztően empatikus. Mennyire fárad el az ember a tevékenysége okán az empatiában? Ezt akartam mondani, hogy szerintem az egy érdekes jelenség, hogy Gyakran az empátia hiánynak az oka, az az empátia, tehát hogyha valaki nap, mint nap a szenvedéseknek az áradatában kénytelen dolgozni, mert ez a munkája, akkor a pánciának a növesztése, vagy a kéreknek a növesztése, az gyakorlatilag a, a, az elkopásnak a legfontosabb ellenszere tud lenni. Tehát te is orvosgyerek vagy, mint én. Szerintem tapasztaltad azt, hogy egy orvos családban másképpen beszélnek a szenvedésről, meg a halálról, mint egy olyan családban, ahol ez kivételes helyzetnek számít, és nem a mindennapoknak a, az alapállafotának. Tehát, hogy szerintem a beteg, amikor találkozik orvosokkal, vagy egészségügyi személyzettel, akkor gyakran olyasmit él meg teljes joggal, empátia hiányként a valójában, pont az empátiával szembeni, vagy az empátiának a káros hatásával szembeni védekezés. Aminek nem lehet ezt a munkát végezni, azt tegyük hozzá. Magyarul, egy gyereket meg kell tanítani arra is, hogy empátia ide, empátia oda. Szerintem, szerintem általában az egy fontos diszpozíció vagy a nem tudom, világ felé való viszonyulás, hogy amikor a másiknak a viselkedésében találsz valamit, ami neked különös, vagy zavaró, akkor megpróbáld megérteni azt, hogy, hogy a másik az miért ezt tartja természetesnek az adott helyzetben, és ez nem egy könnyű hozzáállás a világhoz, de szerintem egy nagyon fontos képesség, hogy mindig az, az legyen neked az első lépésed, hogy megpróbáld megérteni azt, hogy a másik miért abból a helyzetből néz rád, amiből az, az, az, az segít, segítettem feldolgozni. Igen? Tegnap ezt aktívan gyakoroltam. Igen? Mesélj. Jobb, ha te mesélsz, mint ha én. Nem hinném. Egyrészt gyakoroltam a lányommal való találkozás folyamán, aktívan. Másrésztről aktívan gyakoroltam, tegnap volt egy nyílt sisak felvétel, és ott egy olyan társaság jött össze, amely ilyen társasággal még nem találkoztam, és utána eljöve beszélgettem a sifferrel, és a siffer megértéséhez folytattam vele egy párbeszédet, és sokkal messzebb nem jutottam, de adtam neki olyan üzeneteket amelyekre egyáltalán biztos, hogy kíváncsi volt, de minden esetre én azt gondoltam, hogy az én empátiám, illetve ami az empátiámból adódó következtetések voltak, azokat megosztom vele. Uh -huh. És nyitott volt rá? Mérsékelten Mérsékeltem. De azt hiszem, hogy bejjebb jutottam a siffer megértésében. De volt egy nagyon érdekes dolog, hogy a beszélgetésben egy hozzám nem közel álló, de általában viszonylag jól ismert szeméről hosszan is negatív értelemben volt szó. És én eleve, csak hogy lássad, hogy az empátia mennyire napi dolog. Én eleve úgy szóltam hozzá ehhez a témához, illetve a hogy hogyha ő majd látni fogja ezt a műsort, akkor milyen véleményt fog alkotni rólam. Uh -huh. És hogy ennek eleget, mennyire tudtam eleget tenni, azt nem tudom, ezt majd ő eldönti. De fontosnak találtam azt, hogy őt egyébként a műsor felvétele után értesítsem arról, hogy itt egy ilyen beszélgetés lesz, és némileg csalódott voltam, amikor egyébként, eh, ahogy ezt szokták mondani, én leadtam neki a drótot, de ilyen, ilyen zaklatás szinten, tehát tudom milyen vagyok, amikor zaklatok, 80 felhívtam, 70 üzenetet hagytam neki, ő visszaírt, hogy mi van János így a 90-re, és akkor elmondtam neki, mondta, hogy tud róla, én mondtam még három mondatot, én a magam részéről úgy éreztem, hogy ami az én dolgom volt, azt megtettem néha van olyan, hogy az empátia az embert olyan cselekedetre veszi rá, amit a másik. Vagy nem. Látod, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember sokkal később jön arra rá, hogy az a cselekedet, vagy az a nem cselekedet, amit tanúsított, vagy nem tanúsított, az a másikra milyen hatással van. Ugye én egy roppant türelmetlen ember vagyok, tehát én azonnali reakciót akarok, és ha az a reakció csak 5 perccel később jön, akkor már égedetlen vagyok, holott ugye az emberek azok nem egyformán reagálnak dolgokra. Abszolút, meg nem egyforma az élet, ritmusuk. De emlékszel arra, hogy Poszgai Imre mikor mondta azt, hogy népfelkelés az ellenforradalom után? Uh, persze, persze. Még arra is emlékszem, hogy mi volt a műsor. Hm. A 168 óra című akkor rádió műsorban mondta. Cseri erre is emlékszel. emlékszel? Orosz József volt, nem? Igen. Hihetetlen, hogy mi van a fejedben. Én ott voltam. Mert tudja a helyszínen? A abban a műsorban is ott voltam. Tényleg? A helyszínen nem voltam, ott az egy felvétel volt. Az nagy, um, nagy dolog. És ez kérlek szépen, azt is el tudom neked mondani, hogy január 28 volt. Szerintem a honpóla most konkrétan leesett a hokedliről, bár nincs hokedli, nem tudom miről leesni. Szóval, hogy a frázkonyhóban van, hogy te erre így emlékszel? Hát nagyon sokat foglalkoztam a rendszerváltás történetével. Hát ez egy nagy, nagy esemény volt. Érdekes, hogy van ennek egy külön irodalma, hogy ugye ezt, ezt szokták a, annak a fordulópontnak. tekinteni. Egészségedre adás. Egészségedre Szóval, hogy ezt szokták fordulópontnak tekinteni a tekintetben, hogy először mondták ki nyilvánosan, hogy, hogy 1956 forradalom volt, és az egy érdekes irodalom, hogy hányszor mondták ki előtte valójában, és hogyan maradt ez észrevétlen a nyilvánosságban. Tehát a, én nagyon kedves íróm, akiről már sokszor kinyilvánítottam, hogy nagyon nagyra tartom, a Nádas Péter, 1986-ban jelent meg például az emlékiratókaim, a, a civil regénye, amelyben ez a mondat, ez konkrétan el is hangzik. De valahogy észrevétel maradt. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy, hogy utólag mit ülik fordulópontnak, vagy mi az, amire felfigyel a nyilvánosság, amit egyébként már sokan elmondtak adott esetben a nyilvánosságban. Engem apám azért akart, hogy menjek asztalosnak, vagy orvosnak, mert azt mondta, hogy Petőfi Sándor és József Attila, de ő Petőfi mondott azt mondott megítélése, az nem változik annyit korszakonként, mint az orvostudomány és az asztalosság. És most, amikor 56 kapcsán hetet havat összebeszélnek, és Navracis Tiborral is ki fogunk keretni, mert ő külön említette Posga Ibrét, akkor én nem tudom, hogy vannak e szerencsése vagy szerencsétlenebb nemzetek, és szerencsésebb nemzetekben is biztos vannak érzékenyebb vagy hülyébb emberek, ha nem akkor hülye vagyok. Én ezeket a változásokat utólag azt kell, hogy mondjam, hogy rosszul élem meg, mert ezek hatnak, nem tudok megfelelni a napi elvárásoknak, és nem is akarok. Én ugye a forradalmi ezredben voltam katona Kalocsán, amely fogalmam sincs, azt hiszem, hogy elvileg elérte Budapestet, de attól volt forradalmi ezred, hogy leverte az 56-os forradalmat. Nekem idő kellett, amíg át, áttekertem magam arra, hogy mi is történt 56-ban, hozzátéve, hogy a szüleim sem pontosan úgy beszéltek 56-ról, mint ahogy a hivatalos kurzusok beszéltek a 60-as, a 70-es, 80-as, a 90-es, a 2000-es, a 2010-es és a 2020-as években, tehát hogy most beszélnek, az se azonos vele, és az, hogy egy és ugyanazon ember egyébként ugyanazzal a szájával mennyire másféleképpen tud beszélni ugyanarról az eseményről, vagy annak az eseménynek a rávaló hatásáról, abban még csak megengedem a különbözőséget, attól, meg egészen elképedek hozzátéve, hogy arra is emlékszem, hogy a posgai féle beszéd, de azért az milyen iszonyatos kilódás révén hogy maradhat, nem maradhat. Tehát a posgai az így, így számolta a perceket, olyan volt, mint nem tudom melyik falevél, hogy szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, vállalja, nem vállalja, vállalja, nem vállalja. Ez a pártban való meghatározását, helyzetét mennyiben befolyásolja, és sosem fogom elfelejteni, amikor Mester Ákos nem egy posgai Imre, hanem egy másik, akkor jelentős politikus kapcsán felmutatott így egy darab szallagot, hiszen akkor még szallagos magnok voltak, kivágtak a 168 órán Interjújában is azt mondta, hogy ezért még egyszer hálás lesz. Ami most nem azt jelenti, hogy Mester Ákos nem volt egy jelentős személyiség, hanem hogy ezek, ezek néha sokkal hétköznapiak, mint amit egyébként utolag az utókor beleképzel. Ezt abszolút értem képzelni. Ezért kaptam fel a fejemet, amikor mondtad, hogy ott voltál, mert az igazán érdekes ebben az interjúban az lehetett, hogy milyen azonnali reakciókat váltott ki a helyszínen. A helyszínen nagyon nagy reakciókat váltott ki, de ezt az Orosz Józsi eleve hozta, de az Orosz Józsi és a posgai évre között is volt azt hiszem egy permanens párbeszéd a tekintetben, hogy ez most hogyan legyen. Tehát ehhez az interjúhoz már eleve úgy viszonyultak, hogy majd ennek milyen lesz a sorsa, de egyáltalán nem lehetett tudni se azt, hogy ezt egyébként mondani fogja, se azt, hogy ezt engedik leadni, se azt, hogy... Ott, de nem akarok olyasmit mondani, ember biztos vagyok, hogy nem emlékszem rá, csak arra emlékszem, hogy az, az önmagában ott egy, egy, egy történet volt, uh -huh. amire te egész jól emlékszel, bár nem voltál ott. Nem, nem, nem. Akkor én nagyon máshol voltam, valószínűleg Igen, de ez egy általános jelenség egyébként. Nem tudom, hogy ez most bármit változtat-e a helyzetnek a, a, a, az emlékén, de hogy nem tudom, pontosan ugyanakkor Franciaországban az 1789-es francia forradalomról zajlott hasonlóan felforgató, meglepetéseket okozó és identitás meghatározó vita, hogy hogyan tekintsünk a saját múltunkra. Tehát valamiért az emberben van egy ilyen hajlam, hogy a múltban teremti meg a jön magát. Ez szerintem mindig izgalmas. Hát ez a történészeknek az egyik fő tevékenységi terület, hogy ezt próbálják megérteni. Igen, én figyelek és mérsékelten értem, de... <gül> nem hiszem, nem hiszem, hogy mérsékelten érted. Azt látom, hogy ahogy távolodik 56, azok, akik beszélnek róla, 56-ot egyre inkább aprópóként használják, olyan aprópóként, mint egy kést, vagy egy csavarhúzót. Nem. És kivenném a kezükből, mert azt mondanám, hogy amit én tudok róla, nemzedékileg egy kicsit közelebb állóként ehhez az eseményhez, az egyáltalán nem funkcionált így csavarhúzóként, mint ahogy ők használják, de ez őket különösebben nem foglalkoztatja. Igen, ez ez egy, egyáltalán ez az ideológiai topzódás, ami most van, és ami egyébként az én életemben már volt, erre én nagyon ferdesen szemmel nézek. Ezt én maksajosan megértem, csak arra próbálok rávilágítani, hogy ez tényleg az embernek a normális működés mondja, hogy a múltnak a meghatározó eseményeiben megpróbálja elbeszélni magát újra és újra. Igen, mert az más emberek, nem. akikre én utalok, azok ezt szándékosan foglalkozás szinten használják eszközként, és én azonnal kivenném a kezükből. Ezt értem. De, hogyha visszaemlékszel, akkor 1956-ban is a, a a, a október 6-án a, a múltnak az újraértelmezése volt gyakorlatilag az egyik gyújtópontja az akkori események kirobbanásának. És lehet, hogy a, a 49-es tábornokok azt is furcsán nézték volna, hogy mi nem ezt éltük meg. De ezt szerintem empátiával el lehet fogadni, hogy, a, hogy az ember az történetekben alkotja meg magát, és ez, ez egyszerűen kiiktathatatlan belőle. Akkor is, hogyha a történész néha furcsán nézi ilyenkor, de, de szerintem, szerintem az egy érdekes érdekes jelenség, ahogy, ahogy, ahogy tágítjuk a, a narratív kereteit egy történelmi eseménynek annak érdekében, hogy aktuálisan tudjuk értelmezni azt, hogy miben vagyunk és merre aladunk. Hát ez egy nagy perszehely volt, attól még így gondolom. Azt kérdezte a Krisztatőlet, hogy hány ura, hány perckor mondta ezt <gül> Hát a felvételről ment, úgyhogy ezt nem fogom tudni megmondani. Ezt az orosz, orosz, orosz úgy meg... tudnám megmondani, de ő így, ab... így, a így, Kanadá... mondtuk Kanadában mondtuk. van. Így van, így van. De, de, de elég aktív, amennyire tudom. Biztos válaszol. Hát ez az ő életében egy központi esemény szerintem némileg már unja is, bár nyilvánvaló, hogy a, az ő megítélése és az ő Helyét a magyar újságíró történelemben ez nagy mértékben meghatározza. Nálam jelenleg még résnyire nyitva van az RK ajtó, de ígérem, hogy mire jöttök, addigra beles csukva. Szükség esetén fűtést is tudok biztosítani. Fűtés egyébként is van, de Aha. rá tudok erősíteni. Nagyon izgatottan várjuk már. Csak akár, hogyha netán véletlenül az úgy lenne, hogy mint ilyen, ilyen hű befogadók vagytok, és akkor ne csak a gyerek tudjon fölvenni hű tartalékot, hanem ti is. <gül> Nagyon várjuk, köszönöm. És meleg fogadtatásban próbálunk majd részesíteni benneteket. Szuper, remélem, hogy eljutunk oda. Én is őszintén remélem. Szia Gábor! Szervus. És pedig felhívjuk a másik illetékes elvtársat. Igen. Jobb dolog, jobb dolog ilyen közigazgatási területfejlesztési miniszternek lenni, mint igazságügyminiszternek? Na ez egy váratlan hát, kérdés volt így hirtelen. Ez mi? egy váratlan kérdés volt, azért mert akkor meg közigazgatási és miniszter voltam, de hogy őszinte hogy nem, őszinte legy hogy egyenes legyek, igen. A közigazgatás és területfejlesztés szívemhez és érdeklődésemhez közelebb állom, mint a közigazgatás és igazságügy. És ha csak igazságügyminiszter lenne? Az nem lennék. Az nem lenne. Az nem lennék, az nem lennék. Itt is ugye az volt, hogy a közigazgatás. És egy igazság... utca a sarkon nem, nagyon zajos. Vezetek. Nem nagyon zajos, csak zajosabb, mint általában. Én a fülemből is élek. Igen, most nem az irodában vagyok, hanem vezetek. Úgyhogy ezért talán. Én arra emlékszem, hogy Csehi Ottó a kalocsai forradalmi ezredben, ugye az akkor még forradalmi ezred volt, és erről még fogunk beszélgetni, nem a kalocsai forradalmi ezredről, hanem 56-ról, és az azért volt forradalmi ezred, mert leverte az ellenforradalmat, vagy hozzájárult a leveréséhez. Elnézést kérek Csehi egyszer illuminált állapotban, illuminált állapot, ezt meg kell, hogy magyarázzam, vagy tudja mi az? Én tudom, természetesen. Én. Azt énekelte egy pocsolyában, akkor már talán Tabasz volt, hogy vezet, vezet, a szakszervezet. Nekem erről a vezetről mindig ez jut eszembe. elnézést kérek. Autóban vagyok, akkor fogalmazok <gül> ki, így a félreértés. Nem, hát ez megelőzzük. És a közigazgatásban mi a vonzó? Hát. E En, en, nekem hihetetlenül érdekes intellektuálisan nagyon csábít az állam a működő állam a, az, hogy hogyan lehet megszervezni hogy az valóban működjön hogy minél jobb legyen a jót azt azért nem mondom bár a jó állam volt a, a, ugye a 10 és 14 között a program mert a, ez mindig egy olyan állapot a, a közigazgatás működését tekintetében nem ilyen csak közelíteni lehet elérni sohasem, de ez nagyon érdekel ezt hogyan kell megszervezni a feladat? ellátását, hogyan tudja az állam szolgálni a közjót, hogyan tudja az állam szolgálni a polgárokat. Ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas feladat. Múltkor arról számolt be a Pion István, hogy elvesztette az összes iratát, a legrosszabb illatban, amely külföldre ment volna, és hogy például útlevelet mennyivel könnyebb beszerezni, mint jogosítványt. Ennek mi az oka? Hát ezt, ezt, ezt én nem tudom megmondani, mert nem én, nem én szabályozom ezeket, az, ezekben az eljárások, nem tudom mennyivel miért könnyebb, nem tudom mennyivel könnyebb útlevelet, mint jó. Hát mire gondolt a, a költő? A, igen, hát egy ilyen, időben tudom, gyorsabban többet. jutott hozzá, abban van rendkívüli eljárás, többet kell fizetni, gyorsabban megkapja, a másiknál nincs Hát a, az ilyen. tény, hogy az útlevélnél van olyan, hogyha extra eljárási liat fizet az ember, akkor 24 ören belül megkapja. Jogosítványnál ilyen nincs, de hát jogosítványnál erre nincs is szükség, mert az ember bemegy, hogy jogosítványt csinálhasson magának, akkor kap egy igazolást, amivel az átmeneti időben, igazolni tudja a rendőrnek. Hogy ebben ezt nagyon jól mondja, de ezt külföldön nem fogadják el. Ó, hát, most ez De ez annyira extravagáns, <gül> hogy, hogy erre, erre rendszert építeni szerintem. Nem, ez, ez nem az, hogy... Ha ön egyébként egyszer elves, elveszíteni a jogosítványát, akkor lehet, hogy erre vesz... lenne változt. Képzelj el, hogy éppen ma, ma reggel találtam meg a jogosítványomat, amit elveszítettem négy hónappal ezelőtt, közvetlenül lejárta előtt, nagyon vicces volt, mert ugye júniusban járt le, születésnaphoz van kötve, júniusban járt volna le, és én valamikor májustól kezdve nem találtam a jogosítványomat. Úgyhogy elmentem, elmentem a kormányablakba, megcsináltam az új jogosítványt, és ma reggel meglepetésemre az egyik zakon belső zsebében megtaláltam a lejárt jogosítványomat. És arra is visszaemlékezik, hogy egyébként ezt külön tartja a többi iratától? Nem, csak előfordul, amikor egyéb más dolgom nincsen, csak megyek valahova, hogy azért, hogy ne kelljen magammal túl sok holmit vinni, ezért kiveszem a jogosítványt, és csak ezt teszem be mondjuk az öltöny belső zsebébe, mert ez csak egy kártya, tehát ez minden talán és... Megosztatok önnel egy nagyon személyes élményt, ezt csak azért kérdezem, ha azt mondja, hogy nem, akkor nem fogom megosztani. Igen, de osz, igen, de osz, osz. Hogy amikor meghalt anyám, ugye akkor apám már nem élt, e, akkor és apám halála után ezt nem tette meg, de valószínűleg azért sem, mert akkor még anyám élt, és aztán amikor rám maradtak apám ruhái, akkor már ezt nem tettem meg. De anyám esetében az összes zsebét átnéztem, mert anyám zsebei azok hihetetlen kincseket tudtak a szó szoros értelmében is tartalmazni, de gyerekkoromban arra emlékszem, hogy előlem elzárták a szekrinkulcsokat. És most számos néző el fogja tátani a száj, és azt mondja, hogy most rájöttek arra, hogy a fiala mitől hülye, mert hogy elzárták a szekrinkulcsokat. De a tévé zsinórja is egészen fantasztikusan alakult, mindegy, ezekben a részletekben most nem fog elveszni. És én nagyon szerettem a szüleim holmiai között kutatni, valamiért azt gondoltam, hogy én ott majd valami érdekeset találok. Egyébként néha találtam is. És ahhoz, hogy ezt megtegyem, az meg kellett találnom a szekrénykulcsokat, és az anyám valamelyik zsebében szokott lenni, és így aztán hozzászoktam, hogyha az anyámé elmentek operába, a zenekakadémiára, főleg ilyen helyekre mentek akkor megtaláljam valamelyik zsebében a szekrény kulcsokat. Most anélkül, hogy az ön halálát szeretném elősegíteni, az ön zsebei azok milyen kincseket tartalmaznak? Egyáltalán milyen mértékben lukadnak ki a zsebe zsebei abból adódóan, hogy például kulcs van bennük, és a kulcs kikezdi általában a zsebeket? Igen, nem lukadnak ki. Gyerekkoromban súlyosan tele volt tömve az összes zsebem és mindenem, a gyűjtögető életmódot folytattam. Most arra egyrészt a kulcsokat nem tartom a zsebbenben, zsebeimben, másrészt pedig mindig, amikor hazaérek, kipakolok a zsebeimből. Ha most kiforgatnám a zsebeit, akkor apró pénzben mennyit találnak? Ö, apró pénzben sem mennyit pénzben találnak, készpénzben találnak. Apró S, de, de apró pénz nem tart magánál? Nem tartok. Tehát én fénypénzt azt nem tartok magamnál. Mióta? Papírpénzt. Hát, amióta ezt az infláció lehetővé teszi. Nem is tudom megmondani, húsz éve szerintem. És én, mint koldus, maga mellett feltűnnék a kocsia mellett, amikor vezet és kérnék pénzt. Az autóban van, az autóban van, van ilyen parkolópénz, bevásárló kocsi pénz és egyéb ilyenek. Tehát itt van apró pénz. az autóban van apró pénz, zsebemben nincs nincs apró pénz. Tanár, azt figyeltem meg, hogy az embereket idegesíti az, hogy önkéntelenül is elkezdtem csörgetni a zsebemben az apró pénzt, és ez mert emberek egy ősz. mert amíg volt apró pénz a zsebében, addig az, az csör csörgettem. <cooperation> Unalmában, vagy úgy mechanikusan? Inkább mechanikusan azt mondanám, bár ez most már nehéz mint mert régen volt, de igen. Rigás Veszprém vármegyében a Sümegi járásban van. A település Szent István magyar király korától egészen az 1950-es megyerendezésig Zala vármegyéhez tartozott. A Marcell mentén fekvő kisközség szomszédos települések, Észak-Észak-Keletről, Zala megyes, Délről, Úk-Nyugatról, Megyer-Észak-Nyugatról, Nemes-Keresztúr, Vas vármegye, közúton a 84-es útról és így tovább, és így tovább, és mindez azért is, mert hogy tegnap még 59 perce volt. Ja igen, biztatásra feliratkoztam a YouTube csatornájára, ezt kölcsönösségi alapon teszem, úgyhogy ha le, befejezi a vezetést, akkor ön is iratkozzon fel az enyémre, ha még nem tettem. Jó, mert azonnal megteszem. Jó, jó én tényleg tettem. Igen, jó, jó, köszönöm szépen, én is, hogy erre. az önére. Igen. Megújult faluház és játszótér rigáson a terület telepü és települfélesztési operatív program plusz és a Magyar falu program támogatásában új játszótér és energetikailag korszerűsített faluház teszi még élhetőbbé és szerethetőbbé rigácsot. És vannak szép fényképek is erről. Ó, oh, igen, ez tegnap délután volt, igen. Hány gyerek van rigácson? Ja, nem, nem, nem, nem úgy, mint a viccben hogy név szerint a Szovjetunió halottai, de hogy ugye ez, ez bonyolultabb kérdés egyébként, mint ahogy első, első hallásra hangzik, mert ma már nagyon nehéz megmondani egy faluban ahol nincs iskola, nincs óvoda és nincs bölcsőde, hogy valójában hány gyerek van és a falusi, a falusi létnek ez egy nagyon, nagyon érdekes és sok szempontból fájdalmas kérdése, az egyik polgármester ezt úgy fogalmazta meg nekem hogy annak idején, amikor ő gyerek volt, akkor ő mindenkit ismert a saját nemzedékéből uh -huh. a faluban, mert együtt voltak reggeltől estig. Uh -huh. És ma már ma ez a közösség már nincsen meg a faluban. Tehát ma a, a kisgyerekek már a szomszéd faluba járnak, adott esetben bölcsödébe, óvodába, szomszéd kisvárosba, iskolába, és csak este jönnek haza, amikor a szüleik is hazajönnek, és valójában nem nagyon találkoznak egymással. Tehát, hogy ténylegesen a szó nem csak leíró értelmében, hanem fogalmazunk úgy, hogy érték értelmében is hány gyerek van egy faluban, ezt ma nagyon nehéz megmondani már. Nem ki akartam kerülni a kérdést. De értem, ami, a, ami a vándorlást illeti váltottuk egymás Sopronban, mi kedden jöttünk el, vagy nem mi hi, de kedden jöttünk el, ön talán szerdán volt ott. Én szerdán, október 23-án, igen. Igen, igen. Nem szépen. tudom, éreztem még a levegőben, hogy mi ott voltunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és voltunk Ausztriában is. Találkoztunk a város híres polgáraival is. Most név szerint nem fogom őket felsorolni. Az, hogy a közeli Ausztriában én hülye, ott egy boltban elkezdtem angol beszélni, de a Krisztához magyarul szóltam, és akkor mondta a Billának a pénztárosa, termékmegyelmetést hallottak, hogy angolul nem tud, de magyarul szívesen válaszol. Igen, igen mindenki magyar. És amikor igen. ön beszélt arról, hogy tehát ez itt a, a, a, a járásoknak a fejlesztése kapcsán, meg a területi felzárkóztatás, hogy az elvándorlás ne legyen ekkora, bár ugye erről mindig vita van, hogy az elvándorlásnak az egészséges mértéke mekkora, hiszen éppen Romániáról lehetett hallani az elmúlt időben, hogy ők még jobban panaszkodnak, mint a magyarok, miközben arról is van szó, hogy ez egy természetes jelenség, de hogy az valami egész elképesztő, hogy az a környék, az gyakorlatilag kétnyelvű. Igen, és ingázik. Ugye ez kicsit más, mint a, mint a teljes elvándorlás. Romániában valóban vannak olyan adatok, hogy a, a, a népességnek a 10-15 a, 10 -a kintél, él Spanyolországon, vagy Oroszországban, vagy ilyesmi. Itt a nyugat túl, ami a problémát jelenti, az az, hogy, hogy ezek az emberek ezek általában, át, átjárnak dolgozni, illetve nem problémát jelent, ez a jelenség, hogy ők átjárnak dolgozni, nyilván a magasabb kereseti lehetőségek miatt, viszont ez egy állandó probléma, ami most is folyik vita a minimál béremelése kapcsán, hogyha fel akarjuk venni a versenyt az ausztriai bérekkel, éppen azért, hogy a Nyugat-Dunántúl ne ürüljön ki, vagy ne járjon mindenki át dolgozni Ausztriába, akkor pedig a magyarországi vállalkozók mondják azt, hogy ők ezt már nem bírják ezt a béremelési tempót. Éppen tegnap Veszprémben voltam, ahol kifejezetten nagy vállalatok képviselőivel találkoztam, akik azt mondták, hogy, hogy nekik ez már nagyon kifeszített ez a minimálbér emelési tempó, és, és nem nagyon tudják teljesíteni, és mit képzel a kormány, hogy ezt teszi, miközben Másik oldalról meg azok az emberek, akik átjárnak, akár sopromból, akár ott a nyugati határvidékéről Ausztriába dolgozik, meg azt mondják, hogy túl alacsonyak a magyar bérek, azért járnak át, mert ugyanazért a munkáért kétszeres-háromszoros fizetést kapnak. Ez szerintem az egyik leg, legélesebb és legkritikusabb kérdése a mai Magyarországnak. Á, van úgy, hogy az ember készül egy beszélgetésre, de alapvetően mégis csak az élményei befolyásolják, mert arról tud igazán e, élénken és... Őszintén beszélni, e, mindenféle mögé gondolás nélkül az elmúlt időben, majd itt Budapesten, olyan számban találtam e, idegen vendégmunkásokat, idegen törölve vendégmunkásokat, hogy magam is megdöbbentem rajta. Két dologból derült ki, hogy ők nem magyarok. Egyrészt e, a küllemük alapján e, nem úgy voltak fehér emberek, mint ön, mint én, de ez most nem egy rasszista megjelenítés volt, hanem ahogy a majom különbözik a zsiráftól, ők is mások voltak, de lehet, hogy most egyre rosszabbakat mondok. A másik pedig, hogy nem magyarul beszéltek, pályamunkások voltak a fogaskerekünél, illetőleg eladók a Kentakiban vagy a mcdonalds újabb termékmegjelentések, de ott egy egész brigád volt. Tehát úgy tűnik, hogy ott arra a McDonald's vagy a Kentucky külön adók, hogy ne bontsák meg a személyzetet, mert ők egyébként így értik egymást, ám hogyha egyébként magyarok is vannak ott, akkor nyelvi problémáik lennének. Ilyen számban korábban egyáltalán nem találkoztam vendégmunkásokkal, és erre én egyáltalán nem úgy reagáltam, hogy ez rossz, hanem egész egyszerűen csak azt mondtam, hogy jé. Igen. Nincs, nincs... Be, be, nincs. Igen, nem, az, ez, ez egy másik nagyon érdekes kérdés szerintem. Ez a globális gazdaság, ugye az állandó vita az, hogy, hogy, hogy hány vendégmunkást bír el az ország. Nem csak számszerűségében, és nem csak az üres munkahelyek szempontjából, hanem kulturális. De de is. Pontosan ezt a, ennek, emögött, Magyarország munkaerőigénye, miközben ilyen nincsen, mert ez ennél differenciáltabb, számszerűsítve elmondható? Tehát elmondható az, hogy hány ember hiányzik egyébként különböző pozíciókból, és akkor itt ugye körzeti orvosokról szoktak beszélni, meg ugye vannak sláger témák, de én most nem csak a sláger témákra gondolok. Ez valahol számszerűsítve van? vagy I ilyen Igen, van ilyen, van ilyen, és a kormány minden évben meghatároz egy olyan kvótát, szám, szám, számot, mennyiséget, amely kóta erejéig befogad, igénybe vesz külföldi vendégeket. Ez mióta van? Ó, amióta ez eszemet tudom. Tehát én amióta a politikában vagyok, azóta van ilyen. Mert hogy mindig is hiány volt? Hát mindig is, ezt nem tudom meg, mindig is van arra lehetőség, hogy jöjjenek külföldiek, mint ahogy, mint ahogy magyar munkavállalót és van olyan, aki mondjuk öt évet szán arra, hogy körbejárja Európát, és itt-ott dolgozik, csak azért, hogy világot lásson, és akkor ilyen kvóta keretében ő legálisan e, munkát vállalhat. Ez egy munkaerőpiac védelmi eszköz is, negatíve, pozitíve pedig nyilván lehetőséget ad arra, hogy ha valaki érdeklődik egy országban, szeretne ott élni, akár származási okokból, akár csak kulturális érdeklődés, akkor ott legálisan munkát a vállalhat. a én szerintem ez többé-kevésbé állandó. Lehet, hogy van benne valami növekedés. Nem vagyok teljesen napra kész ebben a kérdésben. Én nagyságrendileg nem, nem növekszik. Tehát nagyságrendileg körülbelül állandó. De hogy egy példát mondjak a számomra, hogy például döbbenetes volt most, hogy ezt mondta, hogy, hogy Budapesten szemmel láthatóan több van Sokkal. külföldi munkavállaló. Ugye én idén-nyáron szembesültem először azzal, hogy én beszélek horvátul, Lent voltunk a tengerparton egy szállodában, és nem tudtam használni a hormátot. <gül> angolul kellett beszélem, mert a szálloda összes alkalmazottja nem horvát volt. Igen. E, és ugye e, az ember rácsodálkozik Szaudarábiában, amikor a filipovékkal van, hogy az idegen vezetője az Indiából van ott, és elmeséli, hogy ő egyébként egyévi keresményével milyen mértékben tudja támogatni az indiai rokonságot, amelyek meglehetősen sokan vannak, de a saját családját és a gyerekeit, egy roppal szimpatikus fiatalember, aki egyébként könnyek is gyűlnek a szemébe, mert hogy egyébként gyakran találkozna velük vagy gyakrabban találkozza velük, és akkor az embernek óhatatlanul, mert van benne empátia, eszébe jut ez, amikor látja ezeket a szintén valahol Ázsiából keletről szár jöhető vendégmunkásokat, függetlenül, hogy hol látja őket a, föld, a, kis, a föld fogaskerekünél vagy máshol, hogy ők valószínűleg életvitelszerűen élnek, és hogy milyen furcsa lehet, hogy ők Magyarországra ugyanazért jönnek, amiért ez az indiai volt Szaudarábi. Igen, és ez megint csak egy nagyon érdekes kérdés, mert nálunk van egy, egy plusz dimenziója ennek az egésznek, ez a nyelv kérdése. Mert egyébként az emberi jel. Hát a nyelv is, is meg az idegenek iránti befogadó készség, ami azért az elmúlt időben sokat változott. Hát, de a kettő összefügg, Az ember egyébként ilyen rózsaszín pillangóként vándorolhatna a világban, ide-oda virágról virágra, ha nem merülne fel egy magyarban az, hogy rendben van, de aki ide jön hozzánk, az, az megtanul-e magyarul? Ha nem tanul meg magyarul, és tömegesen jönnek ide, akkor mi lesz a magyar nyelvel, mi lesz a magyar kultúrával, mi lesz a magyar nemzetten. Azért azt ne felejtsük el, hogy a nemzethalál vízió, Egyrészt nagyon mélyen gyökerezik a magyar kultúrában, másrészt pedig nagyon lelkiismeretesen megtanítják nekünk magyar tanáraink és történelem tanáraink az iskolában. Tehát ma a magyar ember úgy nem adja el az oktatási rendszert, hogy ne lenne annak tudatában, okkal egyébként, hogy a magyar nyelv, a magyar nemzet nem, nem olyan értelemben éli meg a globális kultúrát, világot és a globális kultúrát, mint mondjuk egy, egy angol anyanyelvű, vagy egy francia anyanyelvű, vagy egy spanyol anyanyelvű. Hát ezt egyébként annyira tudom, hogy annak idején, még a 80-as évek végén felmerült az egy Vahorn Andrással folytatott beszélgetésből, hogy ki kéne cserélni a himnusz, mert az nagyon pessimista, és a, már akkor abból kegyetlen botráj lett, de a nemzet halál valahogy ezt az országot gyakrabban foglalkoztatja, mint a jövő kérdése. Ez egy kifejezetten optimista ország lehetne, de nem tűnik mindig annak. Hát mert nyelvében mert mert kultúrájában is e, ugye sokszor érezzük azt, hogy mi, valami, mi Azt ér, a, a mi e, alapérzésünk a világgal kapcsolatban az, hogy, hogy azért mi magányosak vagyunk, döntő részben, nekünk, a rokonaink, még akik vannak, akár a finnugor, akár a türk rokonságban hisz is valaki, azért nem karnyújtásnyira vannak, és nem magától értetődő az ő nyelvi rokonságuk. Tehát egy finn beszél finnül. Nem értjük, egy török beszél törökül, nem értjük, és ez bennünk egy ilyen, és aztán a, a történelem és a magányosság egy, azt, is, azt az érzést is kialakította, hogy mi másra nem számíthatunk, nekünk állandó barátaink nincsenek, és azért ez, ez mindig egy kicsit ilyen borúsabbá teszi a jövőképünket. Tehát ezért kell az embernek magánál tartani a kosztolányit, és akkor abban a pillanatban a bolgár kalauz egy fordítógépként fog működni. Egyetértek, ez esti korna eset a bolgár az egy legzseniálisabb olyan, ami, ami egyébként igen, ezt... ezt és az soha a büdös életben nem fog kimenni a divatból a bolgárkalausz, tehát az, mint egy igen. ilyen egyenértékes, az öröki, ott van az ember autójában, mint apró pénz. Így van, igen. Egy váratlan fordulattal élve, és egyre még lesz időnk, azt mondja meg nekem, Navracsics úr, hogy... Fog-e olyan mondatot mondani ön, vagy talán már mondott olyat, amiről azt gondolta, vagy átgondolta, vagy átgondolatlanul, hogy arra még egyszer a történelem során, a magyar történelem során, vagy egy hosszú időn keresztül vissza fognak emlékezni, és még mielőtt itt túl homályos lenne, ez a bizonyos Poska Imrénnek tulajdonított népfelkedésről beszélek. Hát valószínűleg ilyen jelentőségű mondatot nem fogok. Egyre vagyok nagyon büszke, amit én mondtam annak idején a, akkor még pártelnöknek, azóta a miniszterelnöknek egy konferencia előtt, mi szerint, hogy azt jegyezzük meg, hogy a, a gáz jöhet keletről, de a szabadság mindig nyugatról jön. Ezt, ebből aztán akkor diplomáciából botrány is lett. <gül> ez mikor volt? Ez 2007-2008 körül, amikor ment ez a déli áramlat kontra Nabukó. És minden aprókóján mondta a mondatot? Volt egy konferencia, energiapolitikai ö, konferencia. Ugye volt a déli áramlat Nabukó, nem tudom a hallgatók, nézők mennyire emlékeznek rá, ahol az akkori kormány, Cseh folyósított opera. Igen. A, igen, igen, a déli áramlat mellett volt, ez volt az orosz projekt, az Európai Unió és az Egyesült Államok és a Fidesz pedig a Nabukkó mellett, ez volt a nyugati projekt, amit egyébként aztán szépen cserben hagytak a nyugatiak, tehát ott hagytak minket a, a cser kellős közepén fogalmazzunk így, és, és végül a déli áramlat talán az megvalósult. És ennek az egyik, a vitának a csúcspontján volt egy energiapolitikai konferencia a Fidesz szervezésében, amire eljött az orosz nagykövet is, az akkori orosz nagykövet. És amikor az elnök elmondta ezt a, ezt a mondatot, akkor ő fölállt és kivonult a teremből, már az orosz nagykövet fölállt és kivonult a teremből tiltakozású, pedig szerintem minden mai napig igaz, tehát én erre a mondatomra büszke vagyok, mert ez egy szép karriert futott be. Egyébként nem nagyon tudnék most ilyen de ezt ma is na, így gondol, Na, én, én ma is így gondolom. Hát, ez nem, de ez remélem nem tudok ki kettőnk között, vagy ez ön, ön számára nem ismeretlen. Ne, a csak a én... negyedikre gondolok még. Hát, Meggyőző. Nem tudom, -a, -a, -a, -a, -a. -a, a miniszterelnök úr most éppen a Kosut Rádióban van? Hát nem tudom, nem együtt vagyunk, az Jó, rendben, vagy csak, hogy a Netán felhívna, és akkor azt fel megkérdezne, hogy János mond mit beszélt nálad össze, vissza a Navracs is, még mielőtt raportra hívom, tudja. Akkor, hogy... tudja. Tehát, akkor ő tudja. Arra még büszke vagyok, hogy minden mondatom, ami elhangzik a nyilvánosság előtt, az arról tudnak a nem nyilvánosság előtt is. Ezt szerintem a Fidezről mindenki pontosan tudja. Vannak éppen ezért, hogy utál is engem, vagy, vagy el is ítél engem, de én, én tovább is úgy mi a nyugati kultúrához tartozunk, a nyugati kultúrkörhöz tartozunk, annak előnyeivel, hátrányaival együtt, és most mert nem mennék bele, hogy mennyivel módosítottam mi a közép-európai kultúránk a nyugatihoz képest, de alapvetően minden jellemzői tekintve a nyugati De ez akkor is így van, hogy egyébként egy bárkormányt akar ránk most Brüsszel? De ezek politikai, ezek aktuális politikai viták és érvek, ez nem változtat azon, hogy Magyarország a nyugati keresztény kultúrkör része, az egész magyar kultúra, az egész magyar történelem, a nyugathoz való tartozás, és annak értelmezéséről szól, és ez a mondat is ennek az értelmezéséről szól. Ez nem azt jelenti, hogy Nyugat-Európa ábóvó szeretné gyarmatosítani Magyarországot, hanem ez azt jelenti, amit egyébként, tehát ebből a szempontból, hogy bábkormánynak nevezik, vagy nem bábkormánynak nevezik, az egy másik kérdés, de maga a, a kijelentés alapjául szóló az létezik, mi szerint az Európai Bizottság és az Európai Néppárt megüzente, hogy ezt a kormányt meg akarja buktatni. És helyette egy másik kormányt akar, és meg is, amennyire én tudom, ráutaló magatartással utaltak. Arra, hogy Concludens faktum. Igen? Semmi az a ráutaló magatartással, most fel akartam várni. Ja, jó, bucsánat. Nem értettem, hogy hogy a Így, hogy római Értem? jogban ez megmaradt. Igen, igen, igen fel akartam vágni, de nem sikerült. No, de, de abszolút, meg, megdöbbentem, hát meg is ártam a gondolatörődött. Az az azt, azt ne tegyen, meg a hátulról magába mennek. Jó. Nem, csak ugye, hogy a Filippoval arról beszélgettem, hogy én ugye ott voltam akkor, abban a műsorban, amikor ez a posgai féle mondat elhangzott. Ugye magán a riportó nem lehettem ott, hiszen az Orosz József készítette, és az nem e, is a Magyar Rádió épületében, a Bródi Sándor utcai épületben, vagy a az ott stúdióban készült, és emlékszem arra, hogy azért ott milyen vita volt arról, hogy ebben most mi a tendő, és arra is emlékszem, hogy azért e, e, Posgai e, se adta olyan könnyen ezt a mondatot, tehát hogy azért az nem volt evidens, hogy az akkor le fog menni, akkor vagy egyáltalán. Ugye az, a, a tudósításokban, meg az idézetekben az, az a különös, a különös mondatot megérkezett? Igen, igen, hogy egy, de ez probléma, hogy én időközben... Nem, nem. Csak, Jó. Figyelj, én például azért kérdezem, hogy ebből most következtetéseket vonjak le, hogy mennyi ideje van még. De ezért mondom, hogy ez nem fog. Tehát amíg, beszél, amíg nem mondom azt, hogy ne haragudjon, de most már nem kell. Szoktam ilyet is. Hogy szokott, mondjam, szokott, és akkor már kicsit ingerült szokott lenni, igen. Hát, igen, akkor vagyok szólva. Na igen, de a lényeg az, hogy ugye én, ezt a, én ezt annak kapcsán mondtam csak, egyedül annak kapcsán, hogy mennyire érdekes, hogy egy történelmi eseményre való megemlékezés története a sok esetben majdnem olyan fontos, mint maga a történelmi esemény értékelése. És, és ennek kapcsán említettem, hogy 1989. januárjában az a tény, hogy Pozsgai Imre a rádióban az bemondta, hogy nem ellenforradalom volt, hanem népfelkelés, ez egy fordulópontot jelentett, holott mi történt? Egyszerűen egyik megnevezés helyett másik megnevezést használtunk. De ez ott abban a korban nem csak azt jelentette, hogy hogy értelmezzük 1956-ot, hanem azt is jelentette, hogy egy csomó minden következik belőle, ami a végső soron maga, maga alá omlasztotta a kommunizmust, ha ez nem képzavar. Így. Az egyértelmű volt, hogy az a párt, amelynek az egyik prominense ilyet mond, az a egy egyébként nem tud akár ennek a megváltozott szövegnek a mentén a szónak abban az értelmében megújulni, hogy nem temeti magát maga alá? Nem volt egyértelmű, de ez lett a vége. És ez szerintem jól mutatja azt, hogy korábban is sokan, elsősorban van a demokratikus ellenzékből, Szabó, Szabó Miklósék, emlékszem, hogy vádolták azzal a kádár rendszert, hogy valójában nem legitim, azaz az nem elfogadott, mert, mert látszatra ugyan a, a, a lakosság, a társadalom elfogadja kádárékat, de ez az elfogadottság ez valójában és ténylegesen egy hazugságon alapul, ugye a hazugság az, hogy egy náci keretlegények ellenfordalma zajlott Magyarországon, és ezért kellett a szovjet csapatokat behívni, ez az ő történetük, és mivel Szabón azt mondták, hogy ez egy hazugság, ezért nem legitim maga a kádárendszer, és az események egyébként őket igazolták. Tehát ahogy ez a, ez a hazugság kezdett kiderülni, hogy ez hazugság, és valójában nem ez történt, úgy omlott össze a rendszer. Ha a kádárendszer valóban legitim lett volna, akkor ezen hazugság kiderülése ellenére az emberek azt mondták volna, hogy, hogy rendben, és olyan túlélt volna a Kádár és melyik, de van, a... Van, igen De úgy tűnik ez nem sikerült, csak ennyit akartam. Melyiknek igen. van nagyobb jelentősége, de nem is nagyobb jelentősége, hanem az ön emlékezetében hogyan helyezkedik el egymás mellett Posga Imrének ez a megnyilvánulása és Kádár Jánosnak a kongresszusi beszéde. Összfonti bizottsági. Kongresszusi? Ön. Az okay. utolsó beszédben igen, igen, igen, igen. igen. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert, na, mert, mert Pozsgai Imre ezen a megnyilvánulása a legszélesebb nyilvánosság előtt történt. Kádár János központi bizottsági beszéde pedig egy zárt körnek szánt beszéd volt, mondhatni ilyen értelemben az összödi beszéd, tartozik egy műfajba. És ahogy az szokott lenni, ez is kijött, mint Hrussov titkos beszéde. És hogy a történelemre melyik gyakorol? Gyakor Én gyakor az, az önfejéről beszéltem. Hogy hát ott van, hogyha helyezkednek el egymás mellett? tehát ez a mondata egy, bátor, egy politikailag bátor mondat. Ö, a, akkor is, hogyha én, akkor ott annak volt azért helyezkedési jelentősége is? Akkor is. Mi, az, a személyes érdeket szerintem soha egyetlen történelmi tedből sem lehet kikapcsolni. Okay, az én a, az. Okay, és a, a Másrészt igen, a, más, más a kádáré pedig egy... egy az De várjál, a másrészt az a pozsgaira vonatkozott még? Nem, hanem már a kádár Hogy a Kádár beszéd pedig egy emberileg, és itt hangsúlyozom az emberi jelzőt, Igen. tehát Kádár János esetében minden politikai véleménytől, borzalomtól, előzménytől, következménytől elvonatkoztatva, egy emberileg megrendítő, drámai beszéd. Tehát az egy, az egy megtört a már-már görög tragédiához hasonló, meghasonlót a, a, a, a saját tragédiájában felörlődött embernek a, az utolsó beszéde. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, a jövő hét ugye ünnep kimarad, és akkor két hét múlva beszélgetünk ismét. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, köszönöm viszont Filipov Gábor és Navras és Tibor után elköszönök Önöktől is, döröpontfialajanos kuka gmail.com. Magánéleti elfoglaltságaim függvényében lesz kedden délután élő lebonyolításuk helyfe Erről időben értesítem önöket, ezt leszámítva Csütörtökön reggel fogunk találkozni. András, neked is, tehát most jelenleg úgy tűnik, hogy Csütörtökön fél öt, vagy a fél ötkor lenne ez a műsor, ez a jövő heti De Röpont, fialaja, ezt már mondtam, iratkozzanak fel, ezt még nem mondtam, kövessék, ezeket már be se fejezem, patreon Félszabakból se értjük meg egymást? Ennyi.